A fost odată un moș și o babă care aveau trei feciori Cel mai mic, Tugulea, era isteț, plin de îndrăzneală, dar abia putea să meargă La nașterea lui, smeoaica pământului îi luase vinile de la picioare Bietul Tugulea era tare mâhnit din pricina asta, numai călare se simțea în largul lui Într-o zi, cei trei frați porniră la vânătoare, prin pădure. Vânară ei cât vânară și mai spre amiază, se opriră la umbra unui copac, se ospătară și apoi se culcară pe iarba verde și mătăsoasă. Și iată că Tugulea a avut un vis ciudat. Se făcea că o zână frumoasă și bună îi dă un chimiraș fermecat spunându-i că dacă se va încinge cu el, se va putea preface în orice vețuitoare va voi el. Îi mai spuse apoi că, ajutat de chimiraj, își va recăpăta vinile de la smeoaică. Cum, nu știți toți ce e acela chimir? <gânghe> ah, e o cure alată, da, dar alată, binișor, împodobită cu buzunărașe din piele, din lână sau mătase, cu care te și ce mijlocul.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 Era zdravând și în putere, se hotărât să scape oamenii din apasta smeilor. Muzică. Și ieșit călare în drumul smeului cel mare, care venea și el tot călare. Oh, ca de paralel! Că doar noi au în calea noastră, Țiugulă. Că vinile de la picioarele lui sunt la mama după sobă. Dar de unde știi tu așa de bine? Țiugulă? Da, eu sunt Zmeule. Ia de scale, că să ne luptăm. Ah, ah, zmeu a furisit. După ce răpuse pe smeu, sugulea porni mai departe, se mai întâlni cu doi smei mai tineri, îi vinse și pe aceia, apoi le locai și porni spre casă și ai ca cea bătrână văzând că nu se întorc băieții, le spuse fetelor. Hmm. Niciodată n-au întârziat băieții noștri atât. Aici nu e lucru curat. Ia vedeți, fetelor!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 Ați auzit cum a gemut da, Și Pe semne asta a fost una din zmeoaice prefăcută în viță de vie Degustam un bob, pe loc am fi murit Tii, Să știi că așa e. Ai văzut neică ce era să pățim Și pornire mai departe cei trei frați În drum întâlnire un prun cu prune mari și coapte Dar Tugulea, la fel tăie prunul din care curse sânge negru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 Mi se pare că și nu simțiți din depărtare o dogoară așa care parcă se apropie de noi? Uite un norișor de foc care vine încoace. Ce să fie, Țugul? Ce, ce să fie? Smeu, ca cea bătrână, ea a mai rămas. Vine Val Vârtești după noi să ne prăpărească. Ascundeți-vă care pe unde veți putea. mă descurca eu și singur. Da. Și uite ca frâsnelul, a se repezi spre gura unui peșteri. Dar abia păși înăuntru, că se stârni un vivornă praznic. Irasme ca cea bătrână. Venea atât de mânioasă că nu văzu nici peștera, nici pe care sta pitit în întuneric. După ce trecu vigilia, plăcăul și din peșteră încălecă și pe -aici drumul. Merse el ce merse,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 Pe zmeoacele tineri și pe zmei i-am răpus eu, Maria ta Și dacă mă vei asculta, am să-i vinde, hac și cei bătrâne Poruncește oamenilor mei, Tugulea, și ei te vor asculta Iacă, Maria ta, să facă o gaură în mijlocul zidului aici Apoi să îngrămădească o stivă de lemne jos și să le dea foc În acest foc să înroșească o măciucă de fier Să se facă precum a spus Tugulea După ce corindă ca o vijelie între pământul, că se gândi că poate țubulea, de frică ei, s-a ascuns în spatele zidului cel înalt și într-acolo porni ca Orbită de furie, crezu că va putea sorbi prin spărtura zidului pe țugulia. Și când sorbi odată colo cu nădejde, trase pe gât în roșită în foc, răgnii de durere și pocni de se auzi până la hotarele împărăției.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 Și întotdeauna ți așa de foame, prietene? Nu țin minte să mă fi săturat vreodată în viața mea? Ce spui? Multe sete! Multe sete! Ia stai! Ia Privește-i pe stânga! <laughs> <laughs> Cine e omul acela care de apa de la nouă izboare și tot strigă că e sete? Ia, n <laughs> Multe sete! Multe sete! Sete. <laughs> Apoi acesta e fratele meu, Setosu. Hei, Setosule! Lăsați-mă că-ți mor de sete. <laughs> hai mai bine cu Tugulea, Voinicu și cu mine, că poate o întâlni în calea noastră un râu care să spotolească potolească setea aceasta grozavă. <laughs> Așa merg cu voi, că poate voi prinde bine și eu la ceva. Ei, hai, că e mai bine în trei când pornești la treabă. dar pe semne că astăzi este ziua întâlnirilor cu oameni de soi I-a privit vă pe droneagul din pădure Ce arătare se vede Ciudat om cu o mustație neagră corp și cu una albă colilie Îmbrăcat cu nouă cojoace ca baba dochia Și zis cum se vaită de fic de nu vine a crede de cum te poți văita așa văinice, pe o zăpușeală ca asta cu soarele încrește mai fa o fita e omor de pri Ce vreme ha ha să? ha ha ha ha ha ha în calea ha un foc ha care să-ți dezmorcească ha ha <gătă -i> A, să fie gura aurită, văinice, merg cu voi că poate am să vă fiu și eu de vreun folos Ei, haide că e mai oh, oh, oh. bine în patru la o treabă bună ha, haide Și acum, fraților, a sosit vremea să vă spun pentru ce am pornit la un drum atât de îndelungat Te, Te ascultăm, ascultăm, frate, Giuulea mi mei prieteni, m-a trimis un împărat la împăratul stririlor să cer pe fică sa de soție pentru el ah. bă, bă, bă, bă, bă, bă. De ce a rămas Așa păi da, atât de uimiți Păi să... a, bă, tu crezi, zugulă, că o să iei pe fata Așa cu una, cu două da. <laughs> Crezi că o să-ți dea Hapsinul de o Așa de ușor Da, mă, zugulă, la gran care ai pornit Și nu cred s o duci la bun sfârșit Am da, îndrăznit da, bă, bă. eu singur să mă duc dar cu ajutorul vostru care sunteți oameni Tot unul și unul nostru e capul nu mă mai doare Vă vreți bine Atunci cu nădejde Înainte hai, hai, hai, hai. Hai. Și iată-i pe cei patru voiniști Sosiți la curtea vestitului împărat Împăratul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 Neîncubetăm, poruncești trei lucruri vă cer Întâiul, până mâine în zori să mâncați nouă cuptoare de pâine oh. Oh, Dă poruncă Maria ta să se coacă pâinile cât mai curând haide din flăcăi Ei, și nu peste multă vreme, pe nouă mese lungi de brad Se răsfățau pâini mari cât roata carului Și rumene colo desfăceau poftă să muși din ele, nu alta Ei, a acum să-ți hmm. văd puterea oh, oh, Nimic pe lume nu-i mai gustos ca pâinea Puneți-vă parte câte o pâinișoară de-asta ca să aveți și voi ceronțăii mm -hmm. Că eu m-am așezat la masă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 Dar eu, asemenea pozne n-am mai văzut. Nu? Și nici să se petreacă pe undeva n-am auzit. Ei, țuguleu, acum a doua încercare. Ascultă, Maria, ta. De mâncat ați mâncat. Da, măria și-ți aduce mulțumie. Chiar dacă unii nu s-au săturat, se cheamă acum că vi s-a făcut sete după atâta ah, pâine a, a, a, a. și se cade să beți cum da, se cuvine. Da. La voia, măriei ta. Hei, pivniceri!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 Ha, hai, hai, sugure și voi, fraților, vezi câte o sticluță și apoi, haiti-mă la o parte. Așa, Mă, mă, mă, mă, voi de acolo, băgați bine de seamă la ce vă spun? Să fiți cu ochii în patru la mine! Când am isprăvit un butoi, să fie ce a scos la celălalt! Că de unde nu, vă sorg și pe voi cu totul! Oh, oh, oh, oh, oh. Înțelegeți-vă, Zai? Da. Da.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 Oho, friguroasă împărăție neculistă! V-ați pus cojoacele pe voi că știu că o să dărdăiți de o să vă clăniți să ne dinți în gură. O să dărdăiți, o să dărdăiți. Hai, hai, acineți-vă!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 Mai o stați. Ce vă uitați astea la noi și vă bucurați că înghețăm mai aici? Aoleu! Aduceți lemne și întăriți focul, că mor de Voi nu vedeți? Ce imparăți friguroase mai cu lița mea. A Maria, ta, Toate poruncile au fost îndeplinite. Am văzut șuguleo.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 să vină Țugulia, fata și prietenii lui aici. Să trăiești, Maria! Țugulia! Iată, te-am chemat ca să spunem ce am hotărât. Ascultăm, Maria! Ești tânăr și viteaz. Ne scăpat să mei. Te-ai strădui să o aduci de peste țări și mări cu neinchipuite, greutăți, la curtea noastră, pe prea frumoasa fată a împăratului stririlor.